الله سبحانه وتعالى قران پاک کې فرمایي انما المؤمنون اخوته بیشکه مؤمنان د نړۍ دي خپلو کې د نړۍ نو د دنیا به هر یو غټ چې مسلمان وي کاوه باندې تکلیف وي یا پرغمانه ظلم کېږي نو د دنیا د ټوله دنیا مسلمانان هغه سره د دې کې پاغه خفکهږي دا یو رشتہ د اسلام د وجنا د اخوت د رور ولید رشتہ د اسلام د وجنا د مؤمنانو منس کی جوړا دا او دا رشتہ دا سرشت نه لښګیني دا د کوم دنیاوی د وجنا مال دولت د وجنا یا او یا بل کوم دنیاوی لالچ د وجنا دا رشتہ جوړا شوی د رشتہ دین د وجنا او د الله جل جلاله د رضا په خاطر دا وی. کیا مات ورز داړه سخت ورز دا او باغ ورز بډی ور سخت د خو هو باغ ورز با د الله جل جلاله د عرش سوريوي او د دین علاوه بل سوري نبي نو الله جل جلاله با اغه انسان چې کم د الله د رضا ده پاره بل مسلمان ور سره محبت ساتي نو الله پاک بدره مسلمان دا دی عرش سوری لاندی راولی او دا عرش سوری بورتا آتا خیم محترمو دا دیر لوی نعمت دا دا سخت ورس که چی چا سوری منوشی دا سخت د گرمه دیر رضیات د گرمه او بی دا دا دا دا شا سوری منوشی دا دیر نعمت د شان یو مسلمان یو کلی ناراوانو بل کلیتا جل جلاله یو فرشتہ او غادر مسلمان لار کې کې نست مسلمان روان یو کلی نزیب کلیتا اولته بل اغسر ملاقات کئ نو مسلمان ته پوسه پوهچت چت دې چې زمن بل کلیتا الته زماي په شته دي د بوسو کوچه آياته اغله د دې لپاره ورزې چې اغنه س نعمت تلپ کم فایده دا کم دنیوي فایده دا مال دولت ته یا بلکم نعمت ته اغه دا اغنه حاصله نو دي مسلمان جواب ورکو چې نه زهو اغله تشدید پر ملاقات لورزم شیا زمایي مسلمان رور دې او د الله د رضا لپاره الت ملاقات لور دن به فرشتي بیا وین چې زه الله پاک را او ته چې کوم نه مسلمان سره د الله د رضال پر محبت ساجد الله د رضال پر ورزه رضال الله را واستولم الله پاک تاسره محبت کی دا الله جل جلاله د رضال پر بل مسلمان ور سره محبت قول داهم دا, دا سوابیو عمل او و با دی هم دیر سواب ملوی گی بیا غصر نیکی کول اغصر خکول دام دا سوابیو عمل دی اندرشان مسلمان سره مؤمن سره محبت ساتل دا بهترین کار دی خو ککلیو مسلمان آده گناہ کار کئی اغلاکی یا ڈاککی یا قتل کئی یا شرابس کی یا جوارگری کئی یا بند ده گناہ کارکی او بیادن مددو غاری نو ده گناہ کارکی و بیادن مدد نکے ده گناہ کارکی مدد کول دا بیا یا ده کار کارکی مدد کول دا بیا سڑی تباہی ترفت دوزی نو مسلمان سره با دا الله دا رضا دا پارا محبت ساتیم او چې کله غلطکار کید غناکار کید بیا او هغه کې ورسره مدد نه کوي چستا سمروسي دا غدا جناکار نه وې معنی کې مخبل او ورسره د ګنا او ظلمکار کید مدد نه